A nagy menetelés. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy tojás. Ez a tojás fogta magát, és elindult világgá. Ment, ment, És szembe találkozott Berengár királlyal. Megkérdezte a királya tojástól. Hová, hová? Tojáskoma. Megyek világgá? Várj egy kicsit. Veled tartok. Gurult a tojás, baktatott Berengár király. Arra karikázott egy félbicikli. Azt kérdezte Berengár királytól: Hová, hová, Berengár koma? Megyek világgá. Várj egy kicsit, veled tartok. Görgött a tojás, ballagott Berengár király, karikázott a félbicikli. Arra jött Jézus Mária Szent József. Hová, hová, félbiciklikoma? kérdezte a félbiciklit. – Megyek világgá! – Ő is velük tartott. Ahogy mentek mendegértek szembejött velük Bertolt Brecht. Megállt, érdeklődött. – Hová, hová? – Jézus Mária Szent József koma. – Megyek világgá! – Én is megyek! – Menjünk együtt! Beállt a sor végére Brecht. Jó darab utat megtettek, amikor szembejött velük Takariko Kirivi, japán asztali tenisz világbajnok. – Hová, hová, Bertolt Brechkoma? – kérdezte a szemüveges Kirivi. – Megyek világgá! – Várj egy kicsit! – Én is megyek! Elől a tojás, utána Berengár király, ő utána a félbicikli, aztán Jézus Mária, Szent József és Bertolt Brecht, utoljára Takariko Kirivi, a szemüveges asztali tenisz világbajnok. – Mennek, mennek, mendegélnek! – Mennek, mennek, egy szót se szólnak, még ma is mennek, ha meg nem hal.